Мені само і себе гидко. Я – егоїстка і підла душа. Підсвідомо намагаюся відвернути удар від сіла Марша. А Філ мовчить Мені навіть здається, що ця жахлива подія втішила його. Невже він замішаний у тій японській афері? Діво Маріє, хто ми? 24 листопада Минув третій день, а їх досі немає І до кінця місяця лишилося шість днів Сьогодні вночі була сильна завірюха, а вони взяли тільки мішки і зовсім мало їжі В обід ходила виглядати за далекий бар'єр Та мало не заблукала сама І страшенно перелякалася, бо несподівано впав туман А я забула звідки йшла на силу трохи далі власну лижню. 25 листопада. Вони повернулися пізно вночі, коли сонце стояло над самим полюсом, майже не крізь туман. Вони знайшли Джона Сміта. Це не підлягає словам. Сміт замерз за 40 ярдів од наших наметів. О, земле королеви мод. як він там опинився, так і залишиться таємницею для всіх нас. Можливо, вийшов у своїх інтимних справах, а Буран вирвав з рук линву і закрутив у крижаний вир. Вони поховали його на бар'єрі, там, де й знайшли. Колись от бар'єра відколиться айсберг, і сміта винесе в океан. Можливо, й до самих тропіків, де крига поступово розтане і опустить сміта на дно. Нарешті пригадала нашу останню розмову з Джоном. Це було 21 числа, в неділю, коли над наметами з'явилися поморники, і ми всі повелазили на двір. Я довго дивилася слід птахам, а Джон спитав, «Ви нічого не відчуваєте?» «Ні, а що?» Запахлили вадами. Це добрий знак. Ми обов'язково врятуємося, місіс Кет. І перша зупинка Криголама буде в Новій Зеландії. Мене ще ніколи не підводили передчуття. Ви мешкаєте у Велінгтоні? Він сказав. Ні, в Окленді. На Куїн-стріт у центрі міста. Хто там у вас? Мати, місіс Кет. Я ще не одружений, та після повернення негайно одружусь. Маю, на прикметі гарна дівчина з мого рідного села. А за кілька годин після цієї розмови Джон Сміт загинув. Перечуття його підвели. 25 листопада. Ми знайшли Сміта того самого дня, але дорогою назад заблукали. Дійшли майже до краю льодовика. Тоді схаменулись і повернули собак до тюленячої бухти, не наче всі ворожі сили згуртувалися проти нас. Ми були голодні і знесилені, собаки теж. Сміта знайшли поблизу колишнього табору. Він лежав горілиць, без куртки і луньків. І ми спочатку подумали, ніби його спіткала насильницька смерть. Та потім пересвідчилися, що він замерз, а роздягли його вже мертвого Отже, Курасава не вигадка і не міраж Він живий і йде слідом за нами, якщо досі не схопили чорти Розуміє його поведінку В нього справна рація, і він знає про Криголам А може навіть має свіжіші відомості, ніж ми Тепер усе залежатиме від того, хто першим прийде на покинуту станцію Модгейм. Якщо це буде Курасава, він зробить усе, щоб Криголам нас не дочекався. А якщо нам таки пощастить, у що я мало вірю, то хай начувається не тільки він, а й дехто з нашого добірного товариства. Мій батько в таких випадках завжди казав Антуану, ніколи не буду їхати на півчаній косі. «Старий має слушність, але ж він повинен зрозуміти і нас. Грунт під нашою хатою ще непевніший».